maje ha ala bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo na litukuzwe milele karibu sana sana rafiki mpendwa katika kipindi chetu cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi ninamhimili bwana aliye nguvu yetu na ngao yetu kwa kuwa tumemtumaini nasi tumesaidiwa yeye ni mungu mwaminifu kwa ahadi zake amesema kwa kinywa cha nabii Yeremia sura ya 33 na, na mstari wa tatu. Niite nami nitakuitikia nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu jua. niite nami nitakuitikia nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu jua. naye Daudi akiushuhudia uaminifu wa Bwana alisema na ahimidiwe Bwana maana amesikia sauti ya dua yangu. Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu. Moyo wangu umemtumaini nami nimesaidiwa basi moyo wangu unashangilia na kwa wimbo wangu nitamshukuru Bwana ni nguvu za watu wake naye ni ngome ya ukovu kwa masihi wake Zaburi ya 28 staru wa 6 hadi wa 8 Leo tunaendelea sehemu ya nne, ya tafakari yetu ya wiki hii tuliopewa kwa kichwa kinachosema Kesheni ninyi kila wakati mkiomba mpate kuokoka na kusimama mbele ya mwana wa Adam kesheni ninyi kila wakati mkiomba mpate kuokoka na kusimama mbele ya mwana wa Adam kulingana na neno la Mungu tunapaswa kuwaangalifu wakati wote kwa kukesha na kuomba bila kukoma wala kukata tamaa tunapaswa kukesha na kuomba hata tunapoona kuna amani na salama tunapaswa kukesha na kuomba hata tunapoona kuna amani na salama tumeambiwa kwa waraka wa kwanza kwa thessalonike sura ya 5 mstari wa 3 tumeambiwa katika waraka wa kwanza kwa thessalonike sura ya 5 mstari wa 3 wakati wasemapo kuna amani na salama ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla kama vile utungu umjeavyo mwenye mimba wala hakika hawataokolewa wakati wasemapo kuna amani na salama ndipo uharibifu uje kwa ghafla kama vile utungu umjeavyo mwenye mimba wala hakika hawataokolewa rafiki mpendwa tusisubiri matukio tusisubiri matukio tujifunze kukesha kila wakati na kuomba hata wakati wa amani na salama tusisubiri matukio Tujifunze kukesha kila wakati na kuomba hata wakati wa amani na salama. Tujaangalie jinsi tunavyoishi maisha yetu ya kila siku huku tukilinda uhusiano wetu na Mungu na amani yetu na watu wengine. Tujaangalie jinsi tunavyoishi maisha yetu ya kila siku huku tukilinda uhusiano wetu na Mungu na amani yetu na watu wengine. Kwa habari ya maisha yetu ya kila siku, neno la Mungu linasema, Furahini siku zote. Ombeni bila kukoma. Shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Msimzimishe roho, msitweze unabii. Jaribuni mambo yote. Lishikeni lilo jema, jitengeni na ubaya wa kila namna. Furahini siku zote. Ombeni bila kukoma. Shukuru kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Msimzimishe roho. Msitweze unabii. Jaribuni mambo yote. Lishikeni lililo jema. Jitengeni na ubaya wa kila namna. Wahesalonike wawanza sura ya tano nimesoma mstari wa 16 hadi 22. Kwa habari ya amani yetu na watu wengine Nenu la Mungu linasema, hivyo farijianeni ninyi kwa ninyi na msaidiane kukua imara katika imani kama mnavyofanya sasa. Tunawasi kuwaonya wale wanaokaa, wanaokataa kuishi kwa kuwajibika. Tunawasi kuwaonya wale wanaokataa kuishi kwa kuwajibika. Watieni moyo wanaoogopa, wasaidieni walio dhaifu, mvumilieni kila mmoja asiwepo anayejaribu kulipiza baya kwa baya lakini kila mara mfanye lililo jema kwa kila mmoja wenu na kwa watu wote imeandikwa hivyo katika kitabu Chakwanza cha kwanza cha wathesalonike sura ya tano, nimesoma mstari wa moja, wa 14 hadi wa tano katika biblia tusome kwa urahisi na kwa habari ya watumishi wa Mungu waliowekwa walio kutuongoza tumepewa maelekezo ya kipekee kwa habari ya watumishi wa Mungu waliowekwa kutuongoza tumepewa maelekezo ya kipekee tumeambiwa tunawaomba mtambue wale wanaofanya kazi kwa bidii miongoni mwenu tunaomba mwatamue wale wanaofanya kazi kwa bidii miongoni mwenu wale ambao kama wafuasi wa Bwana wanatumika wa kama viongozi wenu na kuwafundisha namna ya kuishi wapeni heshima ya hali ya juu na upendo kwa sababu ya kazi wanayofanya Ishini kwa amani kila mmoja na mwenzake wapeni heshima ya hali ya juu na upendo kwa sababu ya kazi wanayofanya kwa sababu ya kazi wanayofanya Ishini kwa amani kila mmoja na mwenzake imeandikwa hivyo katika kitabu cha kwanza cha watesalonike sura ya 5 mstari wa 12 hadi wa 13 na Bibilia niliyosoma ni tusome kwa uraisi katika kuyafanikisha hayo na kubaki salama tunapaswa kwa watu wa kumumba Mungu toba na utakaso wakati wote katika kuyafanikisha maisha yetu na uhusiano wetu na watu wengine uhusiano wetu na Mungu na heshima kwa viongozi wa Mungu na tukabaki salama tunapaswa kwa watu wa kumumba Mungu toba na utakaso wakati wote sisi sio si, akamilifu kwa hiyo pasipo toba na utakaso Hatuwezi kusimama mbele ya mwana wa Adam. Sisi sio wakamilifu. Kwa hiyo pasipo kuomba toba na utakaso, hatuwezi kusimama mbele ya mwana wa Adam. Imeandikwa katika waraka huo wa kwanza kwa Thesalonike sura ya tano. nitasoma mstari wa 23 na 24. Waraka wa kwanza kwa Thesalonike sura ya 5, 23 24 imeandikwa. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo yeye ni mwaminifu ambaye awaita naye atafanya mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa Nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wakuja kwake bwana wetu Yesu Kristo yeye ni mwaminifu ambaye awaita naye atafanya tuombe baba wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa kuwa wewe ulietuita ni Mungu mwaminifu mwenye nguvu na uwezo wa kufanya yote uliotuaahidi kwa neno lako tunakushukuru bwana Yesu kwa kuwa umesema wote wa kwa minio wewe na kuisikia sauti yako umewapa uzima wa milele wala hawatapotea kamwe wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wako tunakuomba uturehemu na kututakasa kwa damu yako ya thamani ukatuondolee hatia na udhalimu wote ukatutakase kabisa nafsi zetu na roho zetu na miili yetu tuhifadhiwe tuwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwako bwana wetu Yesu Kristo Baba tunakombo tujaze ikima, na roho ya hekima na maarifa na ufahamu na shauri na kumcha Bwana tukapate kuishi maisha ya kukesha na kuomba na kuwa na kiasi sana mapenzi yako tuwezeshe e eh, Roho mtakatifu kujitawala nafsi zetu huku tukilinda na kutunza uhusiano wetu na wewe na kuishi kwa amani na watu wote tusaidie e eh, Bwana tuwe watu kuwajibika katika nafasi zote ulizotuweka Huku tukisaidiana na kutiana moyo na kuvumiliana. Tunakuomba Bwana Yesu, utukirimie imani ya kufurahi siku zote, kuomba bila kukoma, huku tukikushukuru kwa kila jambo, kwa kuwa hayo ndiyo mapenzi yako Bwana. Tunakuamini na kukutegemea Mungu mwaminifu, usiyetuacha wala kutupungukia. Tunajiachilia mkononi mwako weo ambaye hakuna kisicho kwa wazi mbele zako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 pasipo utakaso na toba sisi si wakamilifu tunahitaji kutakaswa kwa damu ya Yesu ili tuweze kusimama mbele ya Bwana Mungu na akubariki damu ya Yesu Kristo inenayo mema juu yetu na ikaendeleko tunenea mema kinyume cha mabaya yote amen